Знатовпу раптом, націлившись гострим списом, ударив його син Пріама, Антіф збройсяйний, та промахнувсь. Одіссея хороброму другові Левку втрапив у пах, коли той іще трупа олік з бойовища. Випав із рук його мертвий, і сам він поліг біля нього. Гнівом спахнув Одісей товариша вбитиму здрівши. Виступив з лав наперед, блискотливою міддю окутий, біля полеглого став, і навкруг озернувшися раптом, списа блискучого кинув, і от відступили трояни перед навальністю мужа. Та й кинутий спис був немарно. Вдемокон та поцілив нешлюбного сина Пріама, той за бідоса прибув, де коней тримав протконогих. Списом ударив його Одісей за товариш Огнівний прямо у скроню, і вийшло крізь голову з другого боку мідяне вістря, і тьма Преамідові очі укрила. Важко звалився він на землю, аж зброя на нім забрящала. І відступили передні ряди, і осяйливий Гектор з криком великим Аргеї, Полеглих тіла відволікши, рушили всі уперед. Це вгледів з твердині пергаму, і гнівом скипів Аполон, та гучно троян підбадьорив. «Сміло вперед, конеборні трояни! З витяги аргеям не уступайте! Не з каменю шкіра у них, не з заліза!» Їй не затримати мідь, що ударом тіла розсікає. Тут не воює й ахил, пишно косує парость фетіди, гнів свій для серця болючий, плекає він перед човнами. Грізний їм бог так гукав із твердині, а Зевсова донька, тритоганея славетна, снаги додавала агеям. В піходячи ходячи скрізь, де бачила духом ослаблих, а Марінкіда Діора тим часом приборкала доля, в праву гомілку при кісточці, саме поранений був він, каменем гострим, фракійський проводар у нього влучив Пейрой, син дужий, імбраса, із города Ени прибулий, і сухожилля порвав йому камінь безстидний, обидва і кість розтрощив, і Діор похитнувся і навзнак звалився в порох до друзів, обидві свої простягаючи руки і дух випускаючи. Раптом підбіг той, що вцілив у нього, пейрой, і списав, вігнав йому близько від пупа, і на землю випали нутрощі всі, і тьма йому очі окрила. «Кинувсь тоант, етолієць!» Ледь пейрой схиливсь і ударив в груди його над соском і списав-стромив у легені. Ближче Туант підбігає і, вирвавши списа важкого, в нього з грудей свій гострий вихоплює меч і, ввігнавши прямо в живіт, відбирає фракійцю подих останній. А обладунку не зняв, обступили убитого друзі. З шубом на Списи наставляючи довгі, і хоч був величний Тогант і могутній, і мужністю славний, геть відігнали його, і відступив він, жахаючись серцем. Так і лежали один біля одного в поросі поряд двоє вождів, фракійців і мідіно епеїв, а навкруги з обох станів багато загинуло й інших». Битву цю гудити муж не наважився б навіть сторонній. Хоч і без жодної шкоди, не ранений гострою міддю, вештався б він серед бою і водила б палада Афіна, взявши за руку його і відстріли з боронила. В день той загинула сила силенна Троян і Ахеїв, в порох упавши чолом, і один біля одного лігши.